Показывает свои гроши. Неведомые разгляда. Как нема, коли є. Е. Вот одна, трехрублевая, вот друга. <свят> Это у нашей фабрики. Грасим свят, свят, свят. Да ты брешешь. Неведомый побей меня бог. Герасим, диво. Вот так штука. Оце, кажешь, фальшивый. Це я взяв від жолодюва приказчика. Виходить їх і у жолодя доволіє. О, як люди багатіють. Я їх помітю. Надірву краї. От тільки одно мені дивно. А чому же ти сам? Не торгуєш на ці гроші, а тільки другим наділяєш. Невідомий, ви все любопитнічаєте. Ну, а от чого ви не продаєте фальшивих дєнєг? Віддіте, у всякого своя комерція. У нас фабрика на весь світ. Другої такої фабрики нема. Ми продаємо тисячу за 50 рублей. Разлі это не торговля, по-вашому? Ми заробляємо мільйони, а люди в 20 раз більше. Ну а якби ми самі на ті деньги товари купували? Хто б тоді так дешево робив гроші? Я розумію, то правда. Розгляда гроші. Не надивуюсь. Настоящі, натуральні. Помітюйці. На древа краї. Невідомий. У нас порядок. Фірма почтенна. Товар з Лондона прямо йде в кожаних мішках. Єже возьмете, то скажіть, скільки вам нужно. Я буду телеграму пускати в Одесу, і англічанин сам вивезет їх на нашу станцію. Грасим, розпалилась до них моя душа. Сто тисяч! Візьму. Невідомий, нехай вам Бог помагає. А коли вивезти? Грасим, сьогодні в нас субота. В понеділок можна? Невідомий, можна. Зачем не можна? Все можна. Грасим, а ці дві бумажки ти дай мені. Може, я пробу зроблю. Куплю на них щонебудь. Невідомий, навіщо, коли у вас свої є? А між прочим, візьміть. Так у понедельник ввечері ви будете на вокзалі в тому місці, де для мужчин і для дам. Розумієте? Гарасим, розумію. Невідомий, прощальте. Іде. Дай вам Бог з моєї легкої руки зробитися мільйонером. Спасибі. Невідомий, виходить.